Laugarren unitatea A. Bikiak. Egunon, Bikote, zer modu zarizarete pasatzen bikien egunean? Oso ondo, urtero etortzen gara eta lagunekin primeran pasatzen dugu. Nor zarete zuek? Ni gari naiz, eta hau aitorda. Ogeita zortzi urte dauzkagu. Itxuraz berdin berdinak zarete, izaera zere bai? Ez, oso desberdinak gara txikitatik. Ikastolan ni oso ikasle txarra nintzen. Aitor ordea ikasgelako onen azen. Futbolean alderantziz izaten zen. Gari ikin gol asko sartzen zituen. Nik berriz oso gaizki jokatzen duen. Eta neska kontuetan? Ikastolako neska guztiak aitorren gana joatentziren itzegitera. Nire gana ordea etziren urbiltzen. Eta ere ez, aitorrek askoz gehiago ligatzen du. Zergatik? Ni oso lotxatia naiz. Aitor berriz oso irekia da. Ez dauka uka lotxarik. Eta jateko orduan, guztu berdinak dauzkazue? eh? Janari kontuetan oso desberdinak izan gara eta gara, oraindik. Niri deneti probatzea gustatzen zait. Gariri ordea, betiko janari gustatzen zaio. Ez du ezer ez berririk probatzen. Naiz eta oso desberdinak izan, ondo moldatzen zaretela ematen du. Bai, normalean ondo moldatzen gara. Baina geuk ere badauzkagu gure haserriak, denek bezala. Eskerrik asko eta ondo segi. Mille esker, agur.